Фредерік Пол. Брама. Текст читає Сергій Робчук. Розділ тринадцятий. Доброго ранку, робе, каже Зікфрід. Я зупиняюсь у дверях. Мене раптом щось починає непокоїти на підсвідомому рівні. Що трапилося? Усе гаразд, робе, проходь. Ти зробив перестановку. У моєму голосі звинувачувальні нотки. Слушно, робе. Тобі подобається інтер'єр? Я оглядаю кімнату. На підлозі немає диванних подушок, а зі стіни зникли абстрактні малюнки. Замість них висить низка космічних гірських та морських пейзажів. Найкумедніший вигляд тут має Зікфрід. Його голос лунає з манекена, який розташувався у кутку з олівцем у руці. На ньому темні окуляри. Це не кімната, а якийсь бівак, нарікаю я. Навіщо це все? Я подумав, тобі хочеться змін робе. Його голос звучав так. Наче він приязно усміхався, хоча вираз обличчя манекена не змінився. Я заходжу, роблю кілька кроків і знову зупиняюся. Ти прибрав килимок. Тобі він не потрібен, робе. Як бачиш, у нас нова кушетка. Дуже традиційно, чи не так? Зікфрі починає мене вмовляти. Як щодо полежати на ній? Матимеш нові відчуття. Ну, я обережно влікся на кушетці. Дивне відчуття, і воно мені не подобається. Адже ця кімната нагадує мені щось важливе, і я через це нервуюся. На келенку були паски, скаржусь я. На кушетці теж, їх можна витягнути з обох боків. Помацай, ось так. Хіба так не краще? Ні. Гадаю, каже він лагідно, ти маєш покластися на мене у питанні змін із терапевтичною метою, Бобе. Я підвожуся. Ось що ще, зігфріде, визнайся вже нарешті, як ти в біса кликатимеш мене. Моє не Роббі і не Боб. Мене звати Робінет. Я знаю Робі. Знову. Пауза. Потім Зіхрід у говорить. Я гадаю, що ти маєш дозволити мені вибирати, як до тебе звертатися, Робі. Хм. Маю безкінчений набір таких уникливих псевдослів. Я мрію провести весь сеанс, уживаючи лише такі слова. Я хочу, щоб Зіхрід розкрив душу. Я хочу дізнатися, чому він постійно називає мене по-різному. Мені цікаво, що він знаходить важливого в моїх словах. Я хочу довідатися, що вони справді про мене думають. Якщо, звісно, бляшано пластмасове погуркало, здатне думати. Звичайно, є одна річ, яку я знаю, а Зіфрід не знає. Соня пообіцяла, що у мене практично буде нагода трішки розіграти його. Я нетерпляче чекаю на це. Хочеш мені щось розповісти, робе? Ні. Зіфрід очікує. Я налаштований вороже і не хочу йти на контакт. Можливо, це почасти тому, що я з нетерпінням чекаю, коли можна буде розіграти Зікфріда, а частково через те, що навколо пугуркала, відбулася перестановка. Я маю на увазі зміни в аудиторії. Зі мною таке вже чинили, коли в мене був психічний розлад у Вайомінгу. Там висіла голограма моєї матері. Господи, це було жахливо. То була її копія, але вона не пахла, як моя мати, і я не міг її відчути. Знаєте, зображення взагалі не можна було відчути. То була просто гра світла. Іноді до мене приходив у темряві хтось теплий і приємний, брав мене на руки і шепотів щось утішливе. Мені це не подобалось. Я був божевільним, але не настільки. Рейс. Корабель 1-8. Політ 0-13-D-6. Командир екіпажу F і ТО. Час у дорозі 41 день, 2 години. Місце знаходження не визначене. Записи вимірювальних приладів пошкоджено. Стенограма плівки. Ймовірно, на планеті існує поверхнева сила тяжіння, що перевищує 2.5, але я постараюся здійснити посадку. Візуальний сканер і радар не можуть виконати сканування крізь хмари і спилу та випарів. Це виглядає не дуже добре, але це мій 11 рейс. Налаштував автоматичне повернення через 10 днів. Якщо до того часу не повернуся в посадковому модулі, то, гадаю, капсула повернеться сама. Шкода, якщо я не дізнаюся, що означають плями і спалахи на тутешньому сонці. Корабель повернувся порожній. Артефактів і зразків не виявлено. Посадковий модуль не зберігся. Корабель пошкоджено. Зіфрі досі чекає. Та я знаю, що він не чекатиме до віку. Невдовзі робот почне ставити запитання, можливо, про мої сни. Тобі щось снилося після нашої останньої зустрічі? Я позіхаю. Усе це звучить нудно. Не думаю. Я певен, що нічого важливого. Я хотів би почути про них, навіть про якийсь фрагмент. «Ти паразит, Зікфріде, знаєш?» «Мені шкода, що ти сприймаєш мене, як паразита робе». «Ну, я не можу згадати навіть уривка». «Будь ласка, спробуй. Хай тобі чорт». «Ну-ну». Я намагаюся умоститися зручніше на кушетці. Єдиний сон, який я згадую, досить банальний. Я впевнений, що в ньому немає нічого травматичного чи значущого, але якщо скажу це Зікфріде, він розсердиться. Тому я слухняно відповідаю». Я їхав у вагоні довгого потяга. Він мав кілька щеплених вагонів, тому можна було переходити з одного в інший. Там я бачив багатьох своїх знайомих. Жінка схожа на матір, вона постійно кашляла. Інша жінка. Ну, мала вона досить дивний вигляд. Спочатку я прийняв її за чоловіка. Вона була вбрана в комбінезон, як у працівників комунальних служб, тому важко було визначити її стать. Окрім того, її брови були гості мов чоловіка. Проте я достеменно знав, то жінка. Ти говорив із кимось із тих жінок, Робе. Не перебивай мене, Зікфріде, я не можу зосередитися. Вибач, Робе. Я далі розповідаю сон. Я пройшов повз них, не розмовляючи з ними. Я повернувся назад до сусіднього вагона, що був в останньому потягу. Він був щеплений з іншим за допомогою... Зараз згадаю, не знаю, як це описати. Скидалося на гнучку металеву штукенцію, знаєш, яка складається в гармошку і розтягується. Я, на мить, замовкаю, здебільшого від нудьги. В мене з'являється почуття провини за такий тупий і нераціональний сон. Тобто металевий з'єднувач розтягнувся? – перепитує Зікфрід. Так, тому певна річ вагон поступово віддалявся від інших. Я бачив лише хвостовий ліхтар, схожий на її обличчя, яке дивилось на мене. Вона… Я гублю думку і намагаюся її знайти. Здається, я відчував, що мені було важко повернутися до неї. Здавалося, вона… Даруй Зікфріде. Я достото не пам'ятаю, що там відбувалося. А потім я прокинувся. Я добросовісно закінчую свою розповідь. І записав усе якомога швидше. Так, як ти мені радив. Я ціную це, робе, похмуро каже Зікфрід. Він чекає на продовження. Я нервово соваюся. Ця канапа не така зручна, як килимок, нарікаю я. Вибач, робе, отже ти впізнав їх. Кого? Двох жінок у потязі, котрі поступово віддалялися від тебе. А, я зрозумів, що ти хочеш сказати. Я впізнав їх у своєму сні. Та насправді я їх не знаю. Вони схожі на твоїх знайомих. Ані трохи. Я теж про це думав. Через свильку Зігфрід говорить тоном. Так він розмовляє тоді, коли дає мені шанс змінити відповідь, яка йому недовподоби. Ти сказав, що одна з жінок скидалася на матір і кашляла. Так, проте я їх не впізнав. Вони наче здавалися знайомими, але як це буває уві сні? Зігфрід терпляче питає. В тебе є знайомі жінки, які схожі на матір і постійно кашляють. Я ригучу. Дрога вже зігфріде. Я можу тебе запевнити, що всі мої знайомі жінки не схожі на матерів. Кожна з них має щонайменше основну медицину. Навряд чи вони кашляють. Зрозуміло. Ти впевнений робе? Зігфріде, не напружуй. Розратовано відповідаю я, тому що на сранній кушетці дуже незручно. Також я хочу до вбиральні, а це все затягується. Зрозуміло. За кілька секунд він іще до чогось присікається. Він як голуб, по черзі зобає все, що я йому кидаю. Як стосовно іншої дівчини з густими бровами? Що з нею? Маєш знайомого з густими бровами? Господи, зіквріде, через моє ліжко пройшло 500 дівчат. У них були, які завгодно, брови. А саме з такими? Не можу згадати одразу. І не треба одразу роби. Напружу пам'ять. Легше зробити те, що він вимагає, аніж сперечатися з ним. Тому я роблю спробу. Добре, зараз. І дами? Та ні. С'юен? Ні. Соня? Ні. Гретхен? Ні. Якщо чесно, Зіфріде, в неї було таке світле волосся, що здавалося, вона, вона загалом не має брів. Це ті дівчата, з якими ти познайомився нещодавно, чи не так роби, а раніше. Я пригадую своє минуле, наскільки я його пам'ятаю, аж до роботи на харчових шахтах і взаємин із Сільвією. Знову починаю риготати. Знаєш, Зігфриде, це звучить кумедно, але я взагалі не пам'ятаю, який вигляд мала Сильвія. Зачекай. Ні, тепер пам'ятаю. Вона майже повністю вищіпувала брови, а потім накреслювала їх олівцем. Чому я це згадав? У ліжку ми часто розмальовували одне одного олівцем для брів. Я майже почув, як він зітхає. Щодо вагонів, говорить Зігфрид, дзьобуючи інший ласий шматок, можеш їх описати? Як і в будь-якому потязі. Вузькі й довгі. Швидко їхали через тунель. Довгі вузькі вагони в тунелі робе? Мені нарешті уривається терпець. Його наскрізь видно. Хай його дідько візьме. Зігри де скільки можна. Знову ти намагаєшся прив'язати до мене тупі фалічні символи. Я нічого до тебе не прив'язую, робе. Але у випадку з цим сном ти поводишся по скольському чесно. Нічого особливого в тому сні не було. Потяг як потяг. Я не знаю тих жінок, і, до речі, ненавиджу цю кляту кушетку. За ті гроші, що я їх отримую зі страховки, ти міг би працювати і краще. Тепер він мене по-справжньому розсердив. Робот постійно намагається повернутися до сну, але я налаштований мати справедливе ставлення від Зіфріда за кошти, які мені виплачує страхова компанія. Перед тим, як я мав піти, він пообіцяв до мого наступного сеансу зробити перестановку. Після цього сеансу я був задоволений. Від Зіфріда дійсно є чимало користі. Гадаю, через те, що мені вистачає сміливості протистояти йому. Тому ця маячня так чи так корисна, навіть якщо певні його думки дійсно божевільні. Розділ 14. Я виплутався зі своїх пасків, воліючи залишити місце для кулінклари, і стукнувся облікоть Сема Кагани. Вибач, сказав він, навіть не глянувши, хто перепрошує. Сем досі тримав руку на кнопці запуску хоча ми вже 10 хвилин були в русі. Він вивчав миготливі лампочки на панелі приладів Гічі. Лише одного разу він відволікся, подивившись на оглядовий екран угорі. Я встав. Мене сильно нудило. Я протягом тижнів звикав до реальної відсутності сили тяжіння у брамі, а нестійка гравітація у капсулі впливала на мене по-іншому. Вона була дуже слабкою, але змінювалася щохвилини, а це не подобалося моєму вестибулярному апаратові. Я проштовхнувся до харчоблоку, покосившись на двері до туалету. Гемтая, досі сидів там. Якщо він незабаром не вийде, то моє становище стане критичним. Клара засміялася, відстебнулась і обняла мене. «Бідулашний робі», – промовила вона, – «а це лише початок». Я проковтнув пігулку, відважно запалив цигарку, намагаючись стримати потяг блювати. Мені, здається, страх зіграв вагомішу роль, аніж заколисування. Усвідомлення того, що від миттєвої та жахливої смерті вас відокремлює лише тонкий шар металу, виготовлений незвичайними і невідомими істотами півмільйона років тому, а також те, що ви зголосилися вирушити кудись, де все може вийти з-під контролю і призвести до вельми неприємних наслідків, викликало жах. Я знову пристебнувся, загасив цигарку, заплющив очі і зосередився на тому, щоб час пливав швидше. Чекати довелося довго. Середня тривалість польоту – 45 днів у в один бік. Це не залежить від відстані польоту. Неважливо, скільки летіти – 10 чи 10 тисяч світлових років. Можливо, це має якесь значення, але не в лінійному плані. Кажуть, що кораблі постійно прискорюються та збільшують прискорення, а перепад не є ані лінійним, ані експоненціальним, ані якимось іншим, отож його не можна обчислити. Корабель досягає швидкості світла дуже скоро, менш ніж за годину а потім за кілька секунд перевищує її в кілька разів, а відтак він різко набирає швидкість. Це можна визначити, спостерігаючи за зірками на навігаційному екрані гічі, принаймні так стверджують, вгорі. Упродовж першої години зірки починають змінювати колір і рухатися. Можна визначити, коли ви пролітаєте повз, тому що вони зосереджені в центрі екрана. На ньому зображено усе, що є попереду корабля у процесі польоту. Насправді зірки не рухалися. Це корабель наздоганяє світло, яке випромінюють джерела, залишені позаду або збоку. Фотони, що потрапляють на передній прилад спостереження, з'явилися день, тиждень або ж сто років тому. За два-три дні вони навіть уже не схожі на зірки, а просто перетворюються на сірий килим у цяточку. Це видовище трішки нагадує голографічну плівку, яку проявляють, але щоб побачити реальне зображення на такій плівці, потрібен спалах магнію. А на екранах гічі – Ніхто не міг нічого второпати у сірій мішанині в цяточку. Коли я нарешті дістався до туалету, мені вже перехотілося блювати. Вийшовши звідти, я побачив, що в капсулі, окрім Клари, більш нікого немає. Вона споглядала зірки за допомогою теодолітної камери. Клара обернулася, глипнула на мене і кивнула. – Ти ж не такий зелений, – сказала вона задоволено. – Значить, буду жити. – Де, хлопці? – Де ж вони ще можуть бути? – Звичайно, у посадковому модулі. Дред вважає, що слід розділитися, поки летимо. Тож, коли вони перебувають тут, нам доведеться лізти до посадкового модуля і навпаки. Хм, звучало непогано. Якщо чесно, я міркував над тим, як ми розв'яжемо проблему з приватністю. Гаразд, що мені зараз робити? Клара нахилилася до мене і поцілувала. Просто не заважай. Знаєш що? Здається, ми летимо прямісінько на північ нашої галактики. Я вислухав її, показуючи, що обмаль розуміюся на цьому, а потім спитав. Це добре чи погано? Вона усміхнулася. А як це визначити? Відкинувшись назад, я спостерігав за Кларою. Якби вона була такою самою наляканою, як і я, а я був певний, що ні, вона б цього не показала. Я почав розважати, що нас чекає на півночі галактики і, це важливіше, скільки туди летіти. Найкоротша зафіксована подорож в іншу галактику тривала 18 днів. Це був політ до зорі Барнарда. Там нічого не знайшли? Тож проспектори повернулися без жодної копійки, найдовша мандрівка, чи принаймні, відома найдовша мандрівка. Хто знає, скільки кораблів з мертвими проспекторами прямують назад до брами, як, наприклад, М31 у Вандромеді. Тривала 175 днів в один бік. Усі повернулися мертві. Важко сказати, де вони були. Проспектори зробили мало знімків, а самі п'евна річ уже не могли нічого розповісти. Політ лякає ба навіть досвідчених пілотів. Ви знаєте, що корабель прискорюється і не знаєте, скільки це триватиме. Можна визначити, коли корабель повертає. По-перше, загальною ознакою цього є легке блимання золотистої спіралі в кораблі гічі. Ніхто не знає чому. Проте ви знаєте, що не можете спостерігати за поворотом, оскільки слабка псевдогравітація, яка постійно відтягувала вас у хвіст корабля, тепер притягує вас у носову частину, і все перевертається догори дригом. Чому гічі просто не повертали свої кораблі під час польоту, щоб застосувати ту саму тягу для прискорення і гальмування. Хто знає. Треба бути гічі, щоб довідатися. Можливо, через те, що вся апаратура спостереження розташовувалася спереду. А може, через те, що ніс корабля завжди має кращу броню, навіть на кораблях полегшеної конструкції, напевне, для захисту від розблуканих молекул газу і пилу. Однак більше кораблі, кілька тримісних та майже всі п'ятимісні судна, були повністю броньовані і не розверталися. Оголошення. Зроблю масаж усіх сімох точок, якщо ви почитаєте мені Джібрана. Голизна за бажанням. Телефон 86004. Інвестуйте ваші відсотки від відкриттів у панівну державу Західної Африки, яка швидко розвивається. Сприятливе податкове законодавство – сталий розвиток. Наш брокер у брамі проконсультує вас з усіх питань. Безкоштовна лекція на плівці. Відсвіжні напої. Місце блакитне пекло. Час – середа 15-та година. Дагомея – елітний курорт майбутнього. Хто забердено – відгукніться. Шукає співрозмовника. Телефон 87-396. Намалюю ваш портрет за 150 доларів пастельними фарбами, олією тощо. Інші теми. Телефон 86569. Тому, в будь-якому випадку, коли спіраль починає миготіти і ви відчуваєте, як корабель повертає, знайте – одну чверть часу подорожі ви здолали. Звичайно, це не обов'язкова чверть усього польоту. Тривалість вашого перебування у пункті призначення то інша річ, ви самі вирішуєте, скільки вам там бути. Але половину автокерованої подорожі ви вже пройшли, тому помножте кількість днів, які вже минули на чотири. Якщо результат менший, аніж кількість днів, на яку розраховано оптимальне використання ресурсів для підтримки життя, то щонайменше ви не помрете з голоду. Різниця між двома числами означає час, упродовж якого. Можете перебувати в пункті призначення. Базовий раціон їжі – питва та кисню – розраховано на 250 днів. Його можна легко розтягнути на 300 днів, але ви повернетеся доволі худим із кількома хворобами обміну речовин. Тому якщо перебуваєте в польоті до пункту призначення упродовж двох місяців і ваш корабель не повертає, у вас можуть з'явитися проблеми, тож треба їсти менше. Якщо політ триває 80-90 днів, то проблема розв'язується сама собою, оскільки у вас немає шансів, ви помрете дорогою назад. Можна спробувати змінити налаштування курсу, але це інший спосіб померти, якщо вірити тим, хто вижив. Можна припустити, що гічі могли змінювати курс, але як вони це робили, залишається найбільш загадковим питанням стосовно гічі. Як, наприклад, чому вони все прибрали перше ніж покинути браму, який вони мали вигляд, куди вони зникли. Коли я був ще малим, на ярмарках продавали книжку жарт. Що ми знаємо про гічі? Вона мала 128 порожніх сторінок. Якщо Сет, Дред і Мохамед і були геями, а я в цьому не сумнівався, то перші дні вони жодним чином цього не показували. Вони дбали за свої справи, читали, слухали музику в навушниках, грали в шахи і, якщо ми з Кларою бажали взяти участь, в китайський покер. Не на гроші, а просто з метою згаяти час. Через кілька днів Клара заявила, що краще програвати, аніж вигравати, оскільки в такому разі час впливав швидше. Хлопці досить толерантно і доброзичливо ставилися до мене і Клари, попри те, що ми були гнобленою гетеросексуальною меншиною серед гомосексуальної більшості на кораблі. Вони дозволяли нам користуватися посадковим модулем рівно на половину всього часу, незважаючи на те, що ми становили лише 40% екіпажу корабля. Ми ладнали, і це добре. Ми жили в тіні один одного. Кожен мав свій запах. Вільна площа корабля гічі, навіть п'ятимісного, не більше за кухню у квартирі. Завдяки посадковому модулю з площею, як у великого туалету, у вас з'являється трохи більше місця. Утім під час польоту там зазвичай лежить збіжжя та обладнання. Також відмінусуйте місце, яке займаємо ми з іншими проспекторами від загального обсягу, що дорівнює приблизно 42-43 кубічних метри. У тао просторі діє безперервна низька тяга прискорення, а точніше, небажання атомів прискорюватися. Це явище можна описати як тертя або як низьку гравітацію. Таке враження, наче ви важите два кілограми. Це означає, що під час відпочинку треба десь лежати. Тому кожен член екіпажу має особистий гамак, який можна розкласти і загорнутися в нього під час сну, або скласти і сидіти на ньому. Це якщо не брати до уваги особистий простір кожного члена екіпажу. Шафи для плівок, дисків та одягу, більшість якого ви не носите гієнічні засоби, фотографії рідних і близьких, якщо такі є, та інші речі, що їх ви вирішили взяти із собою відповідно до загального обмеження ваги та об'єму 75 кг і певний відсоток кубічного метра. Як бачите, вже доволі затісно. Це не враховуючи оригінальне обладнання гічі на кораблі, три чверті якого ви взагалі не застосовуєте. Навіть якби вам і довелося, то ви не знали б, як ним послуговуватися. Тому ви просто його не чіпаєте. А прибирати його не можна. Гічі будували складні машини. Якщо видалити котрусь частину, буде зруйновано усю систему. Якби ми знали, як можна вилікувати апарат після цього, то змогли б прибрати весь мотлох, не втративши функціональності корабля. Але нам це невідомо, тому все так і залишається. Великий золотавий ящик, схожий на ромб, який вибухає, щойно його пробують відкрити. Тонка спіраль на золотистій трубній рамі, яка в світиться і дуже сильно нагрівається. Ніхто точно не знає чому. Тощо. Усе залишається на місці і випадає час від часу через нього перечіпатися. Також зважте на приладдя, додане людьми. Скафандри, по одному для кожного відповідно до статури члена екіпажу. Фотографічне обладнання, сантехніка, харчоблок, пристрій для видалення сміття, комплекти вимірювальних пристроїв, зброю, свердла, коробки для взірців, а також на всі агрегати, які ви берете із собою під час висадки на планету, якщо вам пощастило її дістатися. Залишається невельми багато місця. Щоб зрозуміти це, уявіть собі, що вам доведеться прожити кілька тижнів поспіль разом із чотирма людьми під капотом дуже великої вантажівки з уюмкненим двигуном. Після перших двох днів польоту в мене з'явилися необґрунтовані претензії до геметая Він був надто великий і посідав більше місця, ніж йому належало. Якщо чесно, Гем був навіть нижчий за мене, хоча важив більше. Проте мені місця вистачало. Натомість я не любив, коли інші люди вдиралися в мій простір. Саме Кагане мав кращі габарити. Його зріст був близько метра шістдесят. Він мав жорстку чорну бороду і кучеряве волосся на животі, яке починалося від зони бікіні, розросталося на грудях і вище, а також на спині. Я не вважав, що Сем втручається в мій особистий простір, аж поки не знайшов у своїй тарільці довгу чорну волосину з його бороди. Гем принаймні був майже лисий і мав гладеньку золотисту шкіру, як у євнухів з Йорданського гарему. У Йорданських королів були євнухи і гареми. Гем не міг цього знати, оскільки його батьки прожили три покоління в Нью-Джерсі. Я навіть упіймав себе на думці, що порівню Клару із Шері. Остання була удвічі компактніша. Та це траплялося нечасто. Клара мені цілком підходила. Адред Фравенглас із групи Сема був доброзичливим худим молодиком, який мало розмовляв. Здавалося, він посідає найменше місця. Я був новачком у групі, і кожен по черзі показував мені, що треба робити. Хоча таких речей було небагато. Треба щодня робити фотознімки та зчитувати дані спектрометра, записувати на плівку дані, що щитувалися з панелі управління гічі, на якій інтенсивність і забарвлення лампочок змінювалися кожну хвилину, їх досі вивчають, сподіваючись, що зрозуміють їхнє призначення. Фотографувати та аналізувати спектр зірок у тау-просторі на оглядовому екрані. Усе це сукупно забирає щонайбільше дві години на день. Додайте ще дві на приготування їжі та прибирання. Отже, щось близько чотирьох годин щоденно на кожного з п'яти членів екіпажу. Залишалося понад 80 годин на команду, і їх треба якось згаяти. Я лукавлю. Ви не гаєте цей час, а чекаєте на поворот. Три дні, чотири, тиждень. Я усвідомлюю, що довкола зростає напруга, якої не поділяю. Через два тижні я розумію, що відбувається, позаяк теж відчувають цю напругу. Усі ми чекали цього моменту. Щоразу вкладаючи спати, ми спрямовували останній погляд на золотаву спіраль, очікуючи, що вона засвітиться, мов у касці. Коли ми прокидалися, то насамперед перевіряли, чи корабель не став догори дригом. На третій тиждень ми всі були вже дуже знервовані. У Гема, опискуватого парубка із золотавою шкірою та обличчям, як у веселого джина, це проявлялося найдужче. Пограймо в покер, робе. Ні, дякую. Ну, моробе, ми шукаємо четвертого. У китайському покері слід роздавати всю колоду тринадцять карт кожному гравцеві, інакше ніяк. Не хочу. Несподівано Гем вибухає гнівом. Та йди ти. З тебе такий проспектор, і злайна куля. Ти вже навіть у карти не граєш. Потім він міг півгодини похмуро знімати карти з таким виглядом, наче для нього це питання життя і смерті. Фактично так і було. Уявіть собі, ви летите в п'ятимісному кораблі упродовж 75 днів, а повороту досі немає. Ви розумієте, що у вас проблеми. Раціону на п'ятьох чоловік вистачить не більше, аніж на 300 днів. Проте його вистачить довше на чотирьох або на двох. Або ж на одного. У такий момент стає зрозуміло, що хтось не повернеться живим. Тоді екіпаж починає знімати карти. Той, хто програв, мусить заради ввічливості перерізати собі горлянку. Якщо ж він некчемний, то інші четверо навчать його етикету. Багато п'ятимісних кораблів стали тримісними, а деякі – одномісними. Отже, ми проводили час. Це було нелегко і, певна річ, не дуже швидко. Секс став незалежною втіхою на деякий час. Ми з Кларою гайнували кілька годин поспіль в обіймах, ненадовго засинаючи і прокидаючись, щоб знову кохатися. Гадаю, хлопці чинили так само. Скоро посадковий модуль почав тхнути, як чоловіча роздягальня у спортзалі. Потім усі п'ятеро взялись усамітнюватися. Ну, на кораблі бракувало змоги усамітнитися для всіх, але ми якомога старалися. За спільною згодою ми стали по черзі залишатися в модулі на годину-дві. Коли я був у модулі, Клару терпіли в капсулі, а коли наставала її черга, я зазвичай грав у карти з хлопцями. Поки хтось із них був у модулі, Двоє інших приставали до нашої спілки. Я уявлення не маю, хто що робив наодинці. Що ж до мене, я переважно дивився в нікуди у буквальному сенсі цього слова. Крізь ілюмінатори я витріщався в абсолютно темряву. Там не було на що дивитись. Але це краще, аніж те, від чого я давно вже втомився на кораблі. Через деякий час у кожного з нас з'явилися свої звички. Я переглядав плівки. Дред дивився порнодиски. Гем розклав синтезатор і в навушниках виконував електронну музику. Але і через навушники її можна було почути, якщо добре вслухатися. Мені вкрай настугидли Бах і Моцарт. Семка Ганни ненав'язливо організовував для нас заняття, і ми розважались, обговорюючи природу нейтронних зірок, чорних дір та сейфертівських галактик, або аналізували випробування перед посадкою в інших світах. Плюсом було те, що ці півгодини... Нам вдавалося припинити ненавидіти одне одного. Так, іншим часом ми ненавиділи одне одного. Я не терпів того, що гемтая постійно тасував карти. Дред вороже ставився до того, що я іноді палю, хоча це нічим не було обґрунтовано. Пахви Сема жахливо смерділи, на додачу до нестерпного повітря у капсулі. Порівняно з ним найгірші запахи на брамі просто розарій. Що ж до Клари, так, у Клари була жахлива звичка. Вона любила спаржу. Вона взяла із собою 4 кілограми зневодненої їжі задля урізноманітнення раціону і щоб було чим клопотатися. Попри те, що Клара ділилася зі мною та іноді з іншими, вона постійно наголошувала, що їстиме самотужки. Спаржа надає сечі дивного запаху. Не дуже романтично дізнаватися, що твоя кохана їла спаржу, нюхаючи повітря у спільній вбиральні. Трішки про народження зірок Доктор Азмініон. Я гадаю, усі ви зібралися тут, щоб отримати наукову премію, а не тому, що цікавитесь астрофізикою. Не хвилюйтеся. Прилади виконують за вас усю роботу. Вам лише треба кожного дня робити сканування. Якщо ви знайдете щось особливе, це буде належно поціновано після повернення. Питання. Хіба ми мусимо самі знайти щось особливе? Доктор Азмініон. Звісно. Так, один проспектор зірвав куш у півмільйона, здається, за те, що полетів до туманності Оріона і помітив, що в одній частині газової хмари була вища температура, аніж в іншій. Він вирішив, що це народжується нова зірка. Газ конденсувався і почав нагріватися. Можливо, через 10 тисяч років там з'явиться нова сонячна система, яку ми всі зможемо побачити. Цей проспектор проведив ретельну аерозйомку тієї частини неба. Він одержав премію. Тепер щороку корпорація відряджає туди кораблі для фіксації нових даних. Вони виплачують премію у розмірі 100 тисяч доларів, а той проспектор має половину. Якщо бажаєте, я можу вам надати координати схожих місць. Наприклад, потрійної туманності. Але ви не отримаєте півмільйона, але щось таки вам перепаде. А проте вона була моєю коханою. Ми не лише трахалися в посадковому модулі, збуваючи час, а й розмовляли. Я нікого так добре не розумів, як Клару. Я кохав її. І з цим нічого не вдіяти, навіть якби я й хотів. Ніколи. На 23-й день я грав на синтезаторі гема і відчув напад морської хвороби. Нестійка гравітація, яку я майже не помічав, стрімко посилювалася. Підвівши голову, я зустрівся з поглядом Клари. Вона сором'язливо усміхалася, мало не плачучи. Вона вказала на спіраль. Золотаві іскри безладно стрибали навколо звивистої скляної спіралі, немов яскраві дрібні рибки в струмочку. Ми обійнялися зі сміхом, а відтак усе перекинулося до гори дрігом. Корабель розвернувся, і в нас залишалося досить часу.